Събор Швейцария Един брат, швейцарец, беше посетил учителя и после писа, че може да организира един малък събор или братска среща в Швейцария и помоля учителя за опътване. Това бе през юни 1937 година. Отговор. Този събор да се направи по един скромен начин. И тъй като за сега той ще бъде само един малък опит за това да не му се дава голяма гласност. Можем да изпратим от България един или двама души делегати. Нека в събора да има един непринуден ред, без никакви формалности. Може след това да се изнесе и публична сказка. Когато пишете писма до духовните хора, не предрешавайте въпроса за целта на Събора. Съборът да има за цел братска среща, за взаимно опознаване на всички братства, а не да му се поставя високата цел – обединението на мистичните братства.